Durant aquestes setmanes de Nadal, des de Carrefour t'ajudem a passar la crisi. Si t'han fet fora de la feina, i tot i veure que estàs a punt del suïcidi, el teu fill segueix demanant-te insistentment una consola de 300 euros, un viatge a Euro Disney, o un ordinador, sense importar-li el més mínim que no siguis José Luis Moreno al programa Noche de Fiesta, t'interessa el nostre producte. Ara, només a Carrefour trobaràs a meitat de preu el Mata Hijos Plus. Unes gotetes de Mata Hijos Plus al col cau del teu fill i et deixarà de molestar. Carrefour t'ajuda a estalviar. Carrefour t'ajuda a superar la crisi. Carrefour i tu, però sense el teu fill. Acabeu després, acabeu de sintonitzar Radio Tiana i no sabeu què diant trasfem l'equip del cabé després aquí? Jo to explico molt ràpid. Resulta que estem fent un programa especial de dues hores, és a dir, 120 minuts, és a dir, 7200 segons. Uh. Ja hem fet la primera hora i ara ens atem la segona. Ho entès, oi? Sí. Doncs això s'acabarà ràpid, perquè ara mateix estem a punt d'escoltar un dels moments més absurds que hem fet mai en aquest programa. Fixeu-vos si som friquis, que han portat al nostre estudi els Reis Mags, ué! Ué! a Santa Claus, al Cagatió ué! Ué! i a l'amic invisible. Al cap després no es fa responsable de l'opinió dels seus convidats. A més, per fer aquesta secció no s'ha maltractat cap rei mag, ni pares noels, ni cag cagatillós, ni tampoc amic invisibles. Si us plau, no intentin fer això a casa seva. L'escuder disposarà d'uns minuts per intentar convèncer què són els millors que els seus rivals. Qui guanyarà, només ho podreu saber si us quedeu escoltant-nos. Ja què guanyarà el guanyador? Que doncs que està me clar. Me el cinturó de millor portador de regals. Que... estimats oients esteu preparats, doncs comença el combat. A la dreta del quadrilàtera amb un pes de 305 quilos entre els tres, els clars troben els reis Mag. En primer en parlar serà sa majestat, el rei Malcior. El els altres braços en actitud de safient s'apropa al micro i diu... Guaita tu, quina emoció. Escolta, xiqueta, m'agradaria una cosa. Endavant, digui. M'agradaria dir, perquè tothom ho sabeu, que sóc el més jove dels tres reis. T'ho he dit tenir l'aspecte més vell. Aquesta barba i els cabells blancs són una putada que em va fer el Jesús per fardar de la meva força i joventut. I què en vol dir amb això? Vull dir que ningú em subestimi, eh? Que aquí on em veieu, jo era el cinturó negre de Kiko Shinkai. De què? Arts marcials. Ah, molt bé, molt bé. I ara el Graça, majestat. Per què creu que els reis Max són millors que el pare Noel, el cagatió i l'amic invisible? Aviam, en primer lloc, perquè sortim a la Bíblia. Que no sé si el coneixerem, però és un best-seller. Eh? Un best-seller. Un best-seller? Però molt emocionant. Tu te l'has llegit, xiqueta? Doncs la veritat és que no, eh? Mal fet. Hauries de fer-ho surten històries molt maques, i surto jo. Què més vol, nena? En fi, el que deia com sortim en un best-seller, això ens dona prestigi i fa que siguem coneguts arreu del món. Som com Harry Potter. Igualets, només li falta tenir un ratx al front. Dels seus rivals, eh, Santa Claus, Cagatió i Amic Invisible, qui creu que pot ser una amenaça per emportar-se el cinturó de guanyador? Xiqueta, nosaltres no tenim rival, som els millors en diferència. Així que amenaça cap. Ara et diré... Que qui em sembla que té menys possibilitats de guanyar és el cagatió. Què espereu d'un tronc que caganeu-les? Bueno, ja veurem si això és així o no. Moltes gràcies, rei Torna ara del, seu del segon dels reis, Gaspar. Se'm has estat mirant fixament els seu rival i, toma, ja els fa la putifarra. Sembla que l'ambient comença a escalfar-se. Rei Gaspar és el seu torn. Gaspar, Què vol dir per Gaspar, intentar convèncer la Gaspar. gent... Eh, de ...que vostès els reis mags d'Orient són els millors que la resta. Pues quiero decir que nosaltres los reis magos... ¡Molamos mazo! Un moteo de pez, sí señor, pero intente argumentar una mica más. Los Reyes Magos molamos mazo porque como somos tres, venimos con más regalos para todos los niños. De esta manera, además de servir a Dios, servimos a la causa Roja repartiendo juguetes entre todos los niños del mundo. Para que no existan diferències de classe entre ellas y además com pollas. Así aprenden desde pequeños a que todos són iguales i se vuelven comunistas. ¡Viva la revolución bolchevique! No ho havia vist mai d'aquesta manera, però té sentit, eh, tanmateix? Els seus rivals també fan regals a tots els nens <susurra> del món per igual, no? ¡Negativo! Papa Noel, por ejemplo, és un sucio capitalista inventado por Coca-Cola. ¿Creo que Santa Claus és el seu gran rival en aquest combat? Por supuesto que no. Está demasiado gordo. I, i què té això a veure? En cualquier moment el colesterol lo matará. Ah, molt bé. I ja només queda un, el més jove dels tres Reis Mags, el més fort i també el més fosc. ¡Es Baltasar! ¡Hola, mi amor! usted es negra de veritat o sí. l'han pintat de negra? Soy negro de arriba a abajo y pasando por el rabo. ¡Ay, oh, Dios mío! Es que en algunos pueblos al día de la cabalcada sembra un blanco pintat de negra. No sé, yo a lo mejor lo parezco... Lo parezco por, por la luz de las farolas... Potser, pero venga, sí. anem al tema. ¿Qué tienen ustedes que no tienen a sus rivales? Pues, pues... Yo quería decir que los reyes magos molamos porque conocemos a Jesucristo desde que era un niño chico. Por, por favor, pongan, pongan sus voces en off, gracias. Gracias. Pues yo leer? lo... Es? Dios, lo dejó, <coughs> Me está incomodando un fliki que... Oh. Bueno, pues lo que decía... Pues yo quiero decir que somos reyes magos y conocemos a Jesucristo desde Pero que... Pero no eres cubano, ahora eres gay. Soy un cubano gay, ¿qué pasa? Todos vamos ahí a Marujita Díaz. Yo quiero el hijo tuyo. Había <risa> que tomar, putxés es que el día pasado que con que yo he fet dos personajes abans que eran maricones, putxés se les ha enganchado ahora. Bueno. Puxa, sí. Ay, mi mamá. Ay, por favor, el móvil en silencio. Estamos en un combate de boxeo. Bien. Pues yo lo que le decía es que, bueno, sí, eh, conocemos a Jesucristo desde que era un niño chico, así que quienes no, prefieren a nosotros tendrá estilo ganado, ya tú sabes. Sí, yo sé. Además, mamacita, aunque llevemos ropa gótica, nosotros somos muy modernos y nos gusta mucho todo eso de la globalización, la multiculturalidad. ¿Ah, sí? Y, sí, claro. Yo no veo que somos un catalán de Lleire. ¿Lleire? Jide, sí. Otro ruso que va con su botellita de de de ¿Qué de vida pasa? y yo soy cubano. Soy sí, sí, super multiculturales, pero ahora que digo eso, si son un catalá, un ruso y un cubá, ¿por qué van en camell? Bueno, a ver, eso era para ir a Belén, que hay que atravesar Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, y eso mucho eh, mucho desierto, mi amor. Ay, pero ay, la verdad es que eso es, eso es falso. Ah. hay un hay un error técnico de sí. tipográfico en la Biblia, pero ah. nosotros éramos eh ¡Camellos! No ah, lo en camello. Y claro, hay un error. ¡Ah, sí! Ya sí. ja lo veo, claro. Eh? Bueno, pues doncs, que tengáis mucha suerte con el combate. Eh? Gracias, ¡Gracias, mi mamita! ¡Gracias, muchas gracias! Fet el primer salt, ara arriba el moment del gordo. I no, no és la loteria nadalenca, és Santa Claus, que amb els seus 210 quilos i el seu xandal vermell representa un dels pesos passats. Atenció, està a punt de dir alguna cosa! Oh, oh, oh, oh, oh. Ho heu escoltat, oi? El pare Noel s'està posant xulito davant dels seus rivals. Pare Noel, per creu que és vostè millor que tots aquests? Por varios motivos. Espera, que saco el papel donde me los he apuntado. Veamos. Ui, no, esta és es la llista de la compra que m'ha ha dado mamá Noel. Me ha dicho, toma, ya que sales del Polo Norte, compra Coca-Cola. Aham, qué interesante. Aquí está, a ver, me pongo las gafas de ver de cerca, a, así mejor. Santa Claus, ¿a li pasará el tiempo si no habrá comenzado? Esta juventud siempre con prisas. A ver, decía que yo soy mejor porque llego la madrugada del día 25 y así los niños tienen más días para jugar. No como estos reyes magos, que ni son reyes ni son magos. Son unos vagos que vienen el día 6 y el 8 los niños tienen que ir al colegio. No pueden jugar con sus juguetes. Uu, uh, això ha estat un cop baix dels reis Max, No s’esperaven aquest argument. Oh, oh, oh, oh, oh. També li vull preguntar si creu que pot guanyar algun dels seus contrincants. Veamos, espere, que me pongo las gafas de ver de media distancia, que no los puedo ver la cara, así, así está mejor. Pues así, a primera vista diría que no, como van a ser mejor que yo, un tronco, un amigo que no se ve, un catalán tacaño, un ruso comunista y un negro, negro. Eso muy racista, amigo. Oh, oh, oh, oh, oh. Como vuelvas, herre el puto, oh, oh, oh, le doy una patada en la boca. Calla, puto ruso. Que te doy gorro de mierda. Que para, la mà per donar un cub de puny, però... Sí. Sí. L'òlbit arriba just a temps i els pot separar d'aquest combat a mort entre els diferents portadors de regals del Nadal. Ara qui puja al quadrilàter per intentar vèncer els contrincants és la figura més catalana de totes, el cagatió! Visca el cagatió! Què t'hi ha dit que convenci la gent que vostè és molt millor que qualsevol dels altres? Doncs no mou-lo més perquè els nens i nenes poden canalitzar la seva ràbia a pagar Això està molt bé, sí senyor. Sí? sí. Alguna cosa m'ha de decir o te vas a quedar queixada? Vinga, eh, no, hoble, cuyo! Sí, més tenia en compte la societat de rock roll. Cal que els nens facin exercici perquè tota aquesta tensió surti de dintre seu. Si no, els acabarà de sortir d'una úlcera d'estómac. Sempre he pensat que vostè caga, tio, és una mica sadomasoquista. Això no vull dir res. Si no vols, no el forçaré. No, jo vull que em forcis. Oh sí, pega, pega'm. No, no estic aquí per fer realitat les seves fantasies. El que ha de fer és donar un altre motiu perquè la gent l'escolli com a millor portador de regals. Vinga. Bueno, doncs, aviam, podríem dir que sóc el més divertit de tots perquè cago coses que la gent vol. ¡Eso es asqueroso! No sé que eres asqueroso, hordo. Bueno, sisplau, no se'n fadin. Ha empezado él. ¿Té alguna cosa més a dir que no siguin insults? Sí, que això igual que el gordito, porto regals a la nit del 24. Per tant, els nens tenen més dies per jugar. Llavors, creu que el seu principal rival és Santa Claus? Sí. Anem a veure què opina Santa. Pues claro que soy su principal rival. Pero quiero decirle que no me vea como rival, sino como ganador. Porque no se pueden comparar los regalos que hace él con los que hago yo. Él no puede cagar una bicicleta, por ejemplo. ¿Puede poco? ¿Todo es propósito? ¿Vole un jugo ¡No, ahora no, si os plau, no! ¡Que lo he ¡Que lo he hecho! Si per últim tenim el més misteriós d'aquests transportistes de Nadal amb 0 ce... quilos de pes i una aparença que no es pot veure, el tenim a... Amic, Ei, l'amic invisible! Amic, que... mm. Amic invisible? Amic invisible, on és? Aquí, aquí. Aquí on? Aquí, a tu derecha. A la meva dreta, doncs no el veig. És perquè sóc invisible. Eh, molt bé. Què pot dir-nos perquè el considerem el millor de tots aquests personatges sí. nadalencs? Pues en primer lugar que soy el más que, que soy el más intrigante porque nunca sabes quién te va a hacer el regalo. Sí. Esto no pasa con los otros. Uh -huh. Tú sabes que en el regalo te lo va a traer los reyes magos sí, o Santa Claus ¿sí? o el tronco. Bueno, este que caga. Uh -huh. En cambio, conmigo nunca puedes saberlo. Es más sorprendente. Además, tampoco traigo cosas que te esperas. Tú no solicitas los regalos que quieres. Es quien te toca quien decide quién te va a regalarte. Hombre, invisible. Tío, te la metería, pero sé por dónde. <risa> pero depende de quién te hagi hacer el regal. Potser te regala una merda. Però el regalo no és lo important, és el detall. Saps que jo vaig passar molt malament quan era petita per la seva culpa? Per la mia, per què? Perquè un dia al cole vam fer l'amic invisible i ma mare que és molt garrepa, no es va voler gastar més de 5 euros i clar, per menys de 5 euros només ja claué, que s'al que, li vaig el noi que havia regalat no era que m'havia tocat, un merda, claue. Encara m'ho recorden, em diuen que sóc cutre fent regals. Però eso és es culpa de tu mare. Si no existís vostès, ja no hagués passat mai. Veo que parto del ventaja. Sí, ja més he de dir que em sembla molt covard la seva actitud de no mostrar-se i estar invisible tot el dia. Però tu no tendries que ser més imparcial? També ho hauria de ser Mercedes Milà i Miradà. La puerca de la Milà? En fi, ja han acabat de presentar-se i donar els seus arguments. Volen afegir per últim alguna cosa abans que passem a deliberar? A mi me gustaría dir que te puedes ahorrar la deliberación. El ganador soy yo! Ho, ho, ho, ho. Ya me ha cansado ¿no? ho, ho, ho. donar-li una pallissa al Pare Noel, que oh. estem molt a terra i s'agnant a l'Uberlusconi. Déu meu, segueix donant-li! Déu meu, el matarà! El jutge comença! Oh, Déu meu, segueix! Que és loco que... Paltassar, pare, ja, tio! Oh. Oh, oh, com sap... Déu meu, quina pallissa! Ah! Oh. Uh! Yes, no, segueix! Con la botella no, queremos ser el botellón después! Però aquesta ai, ai, ai. quina païsa, el jutge comença a contar: És possible que això sigui un cau i el pare Noel hagi perdut aquest combat. Vuit, No, efectivament ha estat un cau, el pare Noel, nou, l'altre cop, no! Altre... no, no, no M'estic hiperventilant-lo! <laughs> El pare, dale, dale. el pare Noel segueix inconscient, els equips sanitaris pugen al quadrilàter. Estan comprovant com es troba el Pare Noel i ara se l'emporten cap a fora. En fi, sembla que Santa Calau s'haurà d'esperar un any més per poder-se fer amb el cinturó de campió. Oh. Mentre el combat continua i ja només queden els reis mags, el cagatió i l'amic invisible. Algú més vol dir alguna cosa? Mira, jo... este... Ay, ¿Sabes qué? Me rindo. No quiero que nadie me rompa la nariz. Com i si no, com Papa Noel. Senyores i senyors, amic invisible, tira la tovallola i se'n va al el cap baix. Uuuh. Uuuh. Estan molt covard, com sempre. La cosa queda llavors entre dos. Reis Max! o oh, cagatió. Tres pesos passats contra un de palla. Sembla uh! que la cosa està decidida, però això és boxe i mai se sap com pot acabar. A la dreta es troben els reis mags i a l'esquerra el cagatió sí, que... No, un moment, sí. què està passant? Atenció! El cagatió! Merda, no! No el continuï pagant, <ríe> pobra! Ja està! <ríe> Atenció! Que haguem cojat el de sal! Compte que està passant! Oye. El cagatió s'acaba de cagar, literalment! Acaba de cagar en neules i turrons! Sembla que la por està més forta per ell i no ha pogut aguantar-se les necessitats, però... Espereu! Què és això que ha cagat? És un elastral! Ara veurà qui és el cagatió! El cagatió prop al rei Maxi. Oh, Déu meu! ja ha tallat la cama al rei Baltasar, que cal del terra ai, de sagnança! M'alciòriga! M'alciòriga oh, oh, sí, es perfugen, no. abandonant oh, el seu company. Sembla que el guanyador d'aquest combatge caga cagatió, contra tot pronòstic, el jutge li entra. El reentrega el cinturó al guanyador, el més que bon dels nostres convidats, mentre tothom es posa dret i criden sense parar. Cagatió! Cagatió! Cagatió! tío, caga tío, tío. tío. Ei, hey, ei, hey, Natalia, Natalia, desperta. Eh, què passa? Què que t'havies quedat dormida, que estaves bavejant tot el guió. Quin pàstic, nena. Ostres, he tingut un somni molt estrany. Va, va, eh? va explica, oh. sorprèn-nos. Sorprèn he somiat que venien els Reis Mags, el Pare Noel, el cagatió i l'amic invisible, i uf, es barallaven. I... Sí que oh. ha estat un somni estrany. Eh? No, no, no el estrany. que ha estat estrany no és això, sinó que no sortia el ratoncito Pérez. <laughs> Cony, que no sortia. que té a veure el Reis Mags, Pare Noel, cagatió, amic invisible? Doncs ja. que també et portes regals per Nadal. Si se't bueno. cau una dents, sí, però si no... No, i si no també... Cony, serà tu perquè a no porta res des de fa anys, a mi em cau pèl, dents no, aviam. És que aviam, també vaig canviar la dentadura, fa molt, molt ràpid de petit, faig, uh -huh. ja la vaig fer tota sencera, i vaig dir, cony, després d'aquesta redormirola que ha fet, toca seguir amb el programa. Eh? Jo vaig dir de petit, dic, la Gatàlia s'adormia i no la coneixia. Dic, haurà de seguir el programa. Sí, sí, va, doncs continuem amb el programa, proposem una pausa musical per treure amb el mal rotll d'aquest somni. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh! demanat aquest any. El que està de moda, avui dir. Les consoles. I les consoladores. Això segur que la Nai demana, però com sabíeu la resposta correcta? Ah, clar que allà us han arribat les cartes. Sí, és es que el correu de les Ríes és molt més ràpid, mi amor. Esclar, clar. Doncs jo no sabia que hi havia tants friquis pel món. Jo al Reis li demano pues, una bici, jocs de PSP, eh, el Prevolution Soccer 2010, el FIFA 10 i, i juguets. A Reis, el negre. La Ui, un patinet que ja de té tres rodes. I la PSP. Hola, em dic Berni i demano al Reis Ros que em porti una Xbox perquè em sento molt sol a casa. El Reis, moltes coses. Mm, coses de científics... Un telescopi, una lupa i totes les coses de, de... de cefa. Pistes de Hot Wheels i ja està. Aquest últim és friqui, però a la seva manera és un científic, eh? Rebufa, aquest noi arribarà lluny. Eh? Este es como el ese de la consola, Vosaltres no saber? Anaís, vull dir, Gaspar, que ara no és l'hora de la Queen. Qual és la consola preferida de los gitanos? LA NINTENDO DE ESEE! Que bo, que bo! Realment Rick part de la mateixa gràcia en explicar que ho dits que l'Anaïs, eh? Però per on anàvem? Pels friquis! Ui, com crida! Quina veu més estrident, Déu meu! Chaval, tu tienes que cagar más perquè tienes tota la potència per la boca! <ríe> Ai, Déu meu! Ah, caga tio, està nerviós perquè encara ningú t'ha demanat res, eh? Ningú en té en compte! Ai, que acabaràs extingint en fi. A més dels friquis, no em fan por, però aquestes nenes sí. Al cagatió li demano el mòbil tàctil, al rei blanc li demano una sudadera, al eh, rei negre li demano unes bambes, al rei ros li demano tres o quatre samarretes i el papa noel li demano les sabates amb tacó. Jo demanaré una Playstation 3 als Reis, una bicicleta i un joc de la PCP, un de matar. Hostia, hostia, que jo passo d'entrar de en la casa de esa niña per dejarlo un regalo, este ho sabe. Me va a matar? Però per què somrius tan cagatiu? Ah no, si és un somriure apintat. Sí, però igualment somric perquè una nena em necessita. I ja tens prou diners per comprar-li un mòbil tàctil a aquesta pija? No, però li regalan un carmel. Uf, quina decepció. El que et deia, tens els diners comptats, tens els, els diners, no, els dies comptats, el diners, no tens diners. Las dos cosas, mamita, que hay crisis, ja. hay crisis. Ja, els diners claro. comptats, sí, sí. Ens hem trobat amb, el, amb, amb, amb qui amb una nena pija i hi ha una altra assassina, però al tanto amb aquestes perquè déu-n'hi-do com parlen al el Jo als reis li pediré una Nintendo DS. També li... li pediré que no me'n recordo mal. Els reis. Jo l'he pedit el coixí de la Hannah Montana secret i eh, una pissarra per dibuixar i també el, el gimnàs de les llibres Petxo. El que tindríeu que pedir és que us ensenyin a hablar català, joder! Això és intolerable, per l'amor de Déu. On s'has vist tant de remombori lingüístic? Us portaré diccionari del Pompeu Fabra. Elles encara que són originals, però els grans, què ens demanem? Me pido que me pido mm, un fin de semana, oh, no sé, en un balneario, mira tú. I ropa, ropa, ropa, ropa d'inverno, claro. Ara no que sé. viene el frío, pues una ropa guay y un perfume y ya voy más que servida. Jo el rei blanc, el rei blanc, demano ah, planxa. Una, pla una planxa, colònia, el que vulguin al reis, jo ho accepto tot, tot m'agrada, tot em fa il·lusió. A los reyes le pido un año mucho más bueno que este. Y que me toque el niño, claro, el gordo. Pues al rey rubio, un pijama. Unos zapatos, como están en el suelo, al negro. Y al rey blanco, un caballo blanco. Pues a este yo a este le voy a traer una mierda para que se la ponga Qué en el suelo también. Qué racista, ¿eh? Como está el terra, sí. el terra, Qué el negra. Seguro ¿Qué? que es el de Ciudadanos <risa> del otro día. <risa> En los negros debajo de la mesa a veces si vas a ir tú debajo de la mesa y me vas a comer una cosa me cuelga oh, oh, oh, oh. Oh, oh. <ríe> Para Noel, què en pensa vostè de les comandes de la gent gran, eh? Un, un pocos osos, no? Que si no sé, podrien pedir algo más original, com la nueva Coca-Cola Light al Limón. Sempre ha estar fent propaganda de Coca-Cola o què? No, no, si m'he he visto de verde, la de la Però aquí voldria saber l'opinió de tots. Heu notat la crisi? <susurra> prou, prou, prou, prou, prou, prou, prou, Dedueixo que sí doncs aquesta família no saben ni que existeix la crisi. En el rei negre li demano algunes cosetes. Roba interior, un pijama, unes botes planes o amb una mica de taló, uns pantalons, un abric per portar així per cada dia, un collaret llarg negre i un anell d'aquests ben grossos que es vegi de lluny. Va, jo demano al rei Baltasar, que m'he importat molt bé. Una cartera, un xandall... Una ràdio petita, una suadera i unes sabates. I ja està. Al rei blanc li vull guitarra elèctrica vacua amb pensa, dedo, PSP, ninuda, de la pantera rosa, sapatilles, collar, camises, ratoladors, futbol, futbolín, guants, ordinadors, disfresses, una flauta, una espasa, un barret, una estrella, fotos, flors... Ai, Baltasar, este debe ser el tuyo. Perquè parla russo. És sí. mi primo. As notes, nole. Tené pide muchas coses. És a dica que, que a la vida de la Anaïs, entendria que el nen, eh, això a de parlar. Manama na. Manama na. I després d'aquest segon treball de camp... Ui, que fort! Que fort està! Baixa, baixa! Música, està molt forta! Matabala, matabala! No tinc parmentilis! Un, dos, tres! Què? Que bona és? Bona, bona! Li agrada no se Sí, eh? Després d'aquest segon treball de camp, Ferran, em deixes parlar? Eh? Et faré fora, Ferran! Galla! Ah, ella també, no? Silenci. Sí. Vale, després d'aquest segon treball de Els camp... Els col·laboradors també! Col·laborador, calla, que vull fer la frase! Tenim a Juanes, avui l'estudi! És es Juanes! Va, sí. Sí, Ferran, sí. A mi eh, m'ho sembla, sempre a a sembla. A el mames en mal. Que em toca a mi! L'acudit. Exacte, acudit a la naïs. Poca utilitat que tens, nena. Diu... El tipo era tan, tan, tan, tan, tan, tan viejo que lo llamaven árbol de la vida. ¿Sabéis per qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía las bolas de adorno. Yeah. <risa> <risa> <risa> ¡Es que contigo me parto! <risa> <risa> <risa> <risa> Si estàs, avui, avui, avui són tants que no necessitem efectes sonors, eh? Això mola molt més, eh? Com riureu d'aquests lletats? I tant. I ara anem a la secció Pla de cinema, que avui l'he fet jo. Avui, com, com estem fent el programa de Nadal, hem escollit una pe·li que segueix la temàtica. I aquesta és ni més ni menys Prr. Cal el Grinch. Oh. dins d'un copet de neu. Anys fa vol córrer una història que no crec que imagineu. A la part alta d'unes muntanyes apareix Vilaquí, el poble on viuen els quí. I si preguntes a qualsevol d'ells et dirà la veritat. No hi ha lloc com Vilaquí quan s'apropa el Nadal. Baby, pay to you and me Hanging around a Christmas tree Call lights and Dos dels qui, la Cindy Lou i el seu pare, van fer les compres de Nadal i com no tenen fragoneta, els regals s'han de carregar. Papi, no creus que portem massa regals? Tu calla i carrega, Cindy Lou. Ja veuràs que contenta ta mare quan vegi tots aquests regals. Segur que aquesta nit no em dirà que li fa mal al cap. Què dius aquesta nit, papa? Res, filla, res. Tot qui de Vilaquia el Nadal adorava, però el Grinch que vivia al nord-est del poble l'odiava. Puto Nadal de merda i puta cançona de l'enca. Un dia uns nens van apropar-se a la casa del Grinch. Que divertit jugar al nord-est del poble. Nordès ha dit. Però aquí no és on vive el, el Grinch. Així era. A casa del Grinch van arribar i aquest els va espantar. Me cago en els putos nens del qui? Ara veurem com els espanto. Ah! Per la intromissió en Farad, el Grinch diu que ara serà ell qui molestarà. Ara ser jo qui molestaré. Aniré a Vilaquí i entre malheradures faré... Ei, ei, que sóc jo qui fa les rimes, eh? Perdona, nena. Per on anava? Ah, sí. Per la intromissió enfadat, el Grinch diu que ara serà ell qui molestarà. Així sen que sense parar... així que sense esperar més temps, baixa cap a la vila i comença a fer putades fins que la penya queda tipa. Ara trenco aquesta finestra, ara que el cotxe, ara li faig la putifar a la policia... Estic tipa, el Grinch! I jo també estic tip de que em molesteu... Pesats, que són els pesats. Però tot, no tothom s'enfada. A la Sindiló el grinch li agrada. Què mono que és aquest grinch. Tot verd i pelut. Li diré la mama que si me'l puc quedar de mascota. Sindiló comença a investigar <coughs> perquè el grinch és tan borde i descobreix una cosa molt gore. Tu què saps del grinch? Sí que quan era pequeño li hacía de bullir en el cole. Per què? Perquè con seis años ya tenía pelo en la cara. L'insultaven i ja burlaven menys una nena que el grinch estimava. No us burleu d'ell. Això del pel a la cara és perquè té molta testosterona. Vaja, que és un matxote. Ai, que malca que és aquesta. Es deia Marta i era molt pija i molt pava, però l'amor no entén d'això i el grinch es va enamorar del tot. Per ella la cara es va afaitar, però pels treus que es va fer encara es van burlar més. No et saps afeitar, no saps afaitar. Per això els grinch del poble es va anar, per res més s'haver de suportar. Marxo d'aquest poble de, de merda perquè esteu sempre igual... Però ara la història ha canviat i la Cindy Lu amb el Grinch vol parlar. Grinch, vull parlar amb tu. Què vols? A Vilaquí estem preparant el concurs del Mestre Alegre i m'agradaria que et presentessis. No sé si t'has adonat que jo no sóc gaire alegre. Però a mi em faria Ilu. presentar Presentar-se al concurs del Mestre Alegre li proposa i el Grinch decidir-se li costa. No sé si presentar-me o no al concurs. Mm. Bueno, vale, ho faré. I qui ho hauria de dir? El concurs el guanya el Grinch. El dia de la festa ell hi va a Vilaquí. Però una cosa dolenta al final va succeir. Jo? El alcalde de Vilaquí, Te regalo esta feita ahora por haber ganado el concurso de l'Alegre la Maestre. I de nou els que es burlen del Grinch. No et saps afaitar, No et saps afaitar. Llavors el Grinch s'enfada un munt i els diu que se'n vagin a prendre pel cul. Aneu a prendre-nos pel cul. Vosaltres i vostres regals. Pesaos. La Cindy Loa queda molt trista perquè ella volia fer una cosa altruista. Jo només volia que tothom estigués unit al Nadal. Mentre el Grinch a la seva cova... Si li, se li acut una cosa... Em disfressaré de Papa Noel i robaré tots els regals d'esquí, perquè es quedin sense Nadal. Dit i fet, agafa el trineu i visita les cases de la gent. No deixa cap regal a les cases si se'ls emporta la seva muntanya. I al matí següent, quan es desperten els quí, veuen que no tenen cap regal per obrir. Me cago en el Grinch, ja s’hi ha llevat los regalos del cabrón. Però què importan els regals? Pues importa que me he dejado mis ahorros comprándolos i ahora no tenemos Navidad. Doncs jo estic d'acord amb la meva filla. El Nadal no és pels regals. El Nadal és que el cop més important. Tot i que sense regals, els qui comencen a cantar. El Grinch ho veu des de la seva casa i no para de rumiar què passa. Però no, per què conya estan tan contents? Si els he robat els regals i no té Nadal. I vinga a rumiar, vinga a rumiar, una idea li passa pel cap. Potser el Nadal no és només pels regals, potser només consumim més prou i potser el Nadal és alguna més que comprar i regalar. I llavors, en una alegria, que mai havia notat a la vida. I de sobte, com parada la màgia, es torna bo i les burles deixa de banda. I més content i amb l'autoestima més pujadet, torna a la vila i li diu a la Marta que l'estima. Marta, t'estimo, que te quiero. I jo tu, vine aquí, manchote. I tothom va ser molt feliç a vila aquí. I el que més ho va ser, fou el Grinch. Fi. Uh, que en final més típic, no? Sí, però parlant de coses típiques, cantem Nadales? No es tingut prou amb el top ten. No, va cantem un remix de nadales. Posa la cançó Raül. para que den deseo se agarra en la vida para que el mundo sonría al despertar en la vida para que si abra la y no se pierde más en la para que el cielo se viste de color en la vida para que luevan semillas del amor en la vida para que alfombrar los campos con color en la vida para que cantes con más de una canción yo de arreborriquito arreburro arre Are borriquito que llegamos tarde, are vamos a Belén que mañana si es está y al otro también para que llenes de luz la oscuridad en la vida para que nunca te canses de volar en la vida para que el día te enseñe la verdad en la vida para que el viento te sirve el caminar eso de campana sobre campana matear la ventana veras al niño en la cuna en la vida que siembres cosechas de ilusión en la vida para que toda se llene de corazón en la vida para que el frío se llene de calor en la vida para que no me quiebo que ande cambiando Navidad, en la vida, en la vida, en la en la vida. En la vida. En la vida, en la En la En la para que llenes de luz la oscuridad. Para que nunca dejes de volar en la vida para que el mundo sonría al despertar en la vida para que se abra la puerta y no se cierre más Navidad Navidad tú ten la vida la alegría de este día hay que celebrarla en la vida La vida, la Navidad, la alegria de ese dia hay que celebrarla en Navidad. Atenció, sí, molt bé, ho hem fet molt bé. Atenció, senyores i senyors, perquè estem a punt de fer algo inèdit. Com ho saps que és inèdit? De fet no sé, però sempre queda bé dir-ho, eh? En fi, com que nosaltres no tornem fins al proper any, hem pensat en fer un simulacre de les campanades. Us sembla bé? Vinga, va, dale, ahí. Hòstia, Hòstia. hem portat caballos. I tant, oh, no, oh, I... Oh. I reïm per fer les dotze campanades. Molt bé, molt Venga, bé. Vinga, va. Uh, Ferran, què va, volies dir alguna cosa? Aviam, no. Jo volia dir... Sí? Que, que A més, que si la Patricia vol, podem fer unes campanades de veritat. No? Sí, podem això ho posar... pot portar i pegar, el sí. Dia... sí, ho pot fer, clar que sí. Ah, vale, vale. I tu, Anaís, què et sembla? Què? Anaís? Tant, eh? eh? ah. tant! Tan. No, t'estava preguntant que què et sembla si fem un simulacre de les campanades. Ah, tant, pot ser divertit. Perfecte, doncs vinga, comencem. ja, ja. Comes Hola, família, molt bona nit des de la bona plaça tenint, eh? de la vila de Tiana. Ràdio Tiana retransmetrà les campanades de fi d'any i ho farem a través del 107.2 FM i del blog al el elquevedespress.wordpress.com I al meu costat aquest any, Anaís Renter, bona nit, Anaís. Bona nit, Natàlia, bona nit a tothom. I Ferran Pallàs. Hola, Natàlia. La veritat és que estic molt content d'estar aquí amb tots vostès. Amb vosaltres, Natàlia i Anaïs. Sí? Anem a dia adéu al 2009 oh. i arribem amb els braços oberts i ben oberts el 2010. Us he de dir que esteu guapíssims, eh? Ai, gràcies. Gràcies, nena, gràcies. Estem a la plaça de la Vila de Tiana, en directe. Anem a connectar amb la nostra corresponsal per preguntar-li com està l'ambient. Gemma, com està la cosa allà baix? La cosa està freda. Moltes gràcies, Gemma. Natalia, si m'ho permets, m'agradaria solidaritzar-me amb totes aquelles persones que ara no, estan mal... no ho estan passant malament. Sí que sí, no? Des d'aquí, clar, que ho estan passant malament. Ah, Des d'aquí, el nostre suport per Rafa Nadal, que està molt deprimit per no ser número 1 del món i clar, i també pel Berlusconi. També. Perquè li van fotre una hòstia que no vegis. Com una figureta que era una merda. Però, però en què no es pot menjar fins que no són les dotx gambanades? I també volem donar-li la nostra estima a Herman Terch, que va ser víctima d'una agressió per la seva ideologia. I també de pas, el Tiger Woods, que sentint-ho molt i demanant que es retira el golf, només... Per això si ja brava. s'ha retirat. Burro, ja s'ha retirat. retirat? Sí. Ja, Pepe, el jugador del Real Madrid, perquè ens sap greu que estigui tant de temps sense jugar i sense donar cops de peus als jugadors de rivals. Però no sembla que hi hagi molt pitjor que tots aquests? Aviam, com qui? Doncs, no sé, la gent que pateix crisis cròniques i conflictes a països com, no sé, Chechenia, Congo, Colòmbia, Somàlia, Honduras, Kenya, el Sájaro... Què tal si millor si donem a ells el nostre suport? Bé, d'acord. Perfecte. Bé, doncs, com els diem, fa una mica de fred a la plaça de la vila. Una mica, diu. Si jo volgués pisar, no me la trobaria. No exageris, fa una miqueta de fred. Anaïs Ferran, que us sembla si els diem a tots els que ens estan escoltant que coses bones poden fer per començar bé l'any 2010, eh? Fonamentalment, robar... Roba, robar no. Fonamentalment, robar. Ah, coses bones no robar, robar. Ah. Ella, ella va així, ella va així. No, no, no, jo el que... és que estic nerviosa, eh, que, que... que ens estic... No els veiem l'ou, vale. Doncs, roba interior vermella. Ferran, tu portes les teves calcetes vermelles? Bueno, no són calcetes, és un tanga, però sí, és vermell. Molt bé, això és per tenir sort i salut. Què més es pot fer, a veure? Per tenir moltíssims diners l'any que ve. Eh, si es té algun anell a la mà o alguna cosa d'or, es podria posar I si no, és, no es té cava. la mà a l'anell, què passa? Bueno, si el tens per casa. Sí, el del costat també serveix. I el posa son a la copeta de cava, has dit, no? El, a dintre la copeta de cava, però el que tinc que cava. I després vale. una cosa no és important. molt important, molt important, i que a mi m'interessa molt. Si volem tenir amor o sexe durant el 2010, o sexe, sexe, eh, què cal fer? Doncs quan soni l'última campanada, donar el petó amb tot l'amor que es pugui a la persona o persones que hi ha al teu costat. <coughs> que es preparin els macarrons, que hi ha aquí, els, ma els macarrons... <laughs> Els macarrons, es les espaguetis, les cançofes, no. tot es, aquí. es preparin aquí! aquí garpatxo, que es preparin els maromos, que es preparin perquè vayamos reos les vamos a dar. També diuen que si vols viatjar molt, quan s'acamin les campanades agafis una maleta i te'n vagin a donar una volta per l'illa de cases. Molt bé! Quines bones vibracions, quines ah, sí. ganes d'entrar l'any 2010. Sí, sí. Anem a recordar els sorollets perquè ningú no es confongui a les campanades, d'acord? A veure, naix, què és el primer? El primer que escoltaran serà el carrilló, unes campanetes que faran una sintonia molt maca. Després sonaran els quarts, que fan ding-dong quatre vegades. Eh? I per últim, per últim sonaran les dotze campanades, que fan... Dong-dong. Dóng! Vale, vale, vale. Dóng! Casi don. que ho hem entès. Així, 12 vegades. Vale, sí. molt bé. Bueno, I què més? I mentre sonen, s'han d'anar menjant el raïm amb la seva família per tenir molta sort durant el proper any. Si sí, no família, amb els seus amics. I si no són amics, amb el gos, com mínim, o el, el periquitu, o qui Perfecte, recordin, tot està molt ben marcat. El carilló, que fa una musiqueta, els quals que fan ding-dong, i les campanades, que només fan dong. A més, les campanades no van gaire ràpid, així que tindrem temps de menjar-se el rein tranquil·lament, eh? I a més, jo... també som nosaltres, que els donarem una sort impressionant per l'any que ve. Una sort increïble. Sí, i ara, abans de que comencin les campanades, veiem l'últim anunci de l'any. Oh! <coughs> Hola, no, no, que sóc en Manel, que sóc una bombolleta al fleixinet. Aquest Nadal, aquest any, aquest Nadal, que és tot, com que estem en crisi, doncs no farem un anunci de freixinet per Nadal, com era la tradició a Ràdio Tiana. Així que, com a molt, si voleu, així gratis, us puc dir bo Nadal i felicitat any nou i apa, que compreu freixinet. Ja està. Molt bé, doncs continuem, estem en molt pocs minuts d'entrar el 2010. Oh, preparin el raïm perquè només queden dos minuts, repeteixo, dos minuts. Tenim què, que Hem parlat el raïm. Jo tinc ben empalat el raïm i l'altra cosa n'era. Doncs la roi interior, no? Tots donarà un roi interior vermella? vermella. Ferran, o sí, O tu deixat avui la roi no, interior no. quan ve, perquè mai em portes? No, eh, vermella, vermella. Sí, no? Vale, vale. Estem a punt d'entrar al 2010 així que estiguin preparats al costat de la seva família i els seus millors amics perquè hem d'entrar amb en bon peu. Recordin, l'anell dóna la copa de cava, importantíssim. El petó d'amor a la persona que tinguin al costat. Això, això, amb intensitat, eh? Si no, no tindran ni amor ni sexe. Només Foto... queda un minut. Quins nervis, ah, quins... quins nervis. Que tothom pensi en coses positives. Fora els problemes! Preparin el raïm perquè, senyores i senyors, estem a puntet, a puntet! Vinga, va, ja estic preparat. Ara si no, pot menjar totes, que normalment, saps? Jo he començat abans perquè sempre em costa. Totes, ah, totes els que, les raïmes? Raïm. Les raïmes, sí. Totes, totes les boletes de Ninc, raïm. Compte que està a punt de sonar el oh, carilló oh, oh, de la plaça oh, oh. de la vila de Tiana. queda molts pocs segons. Preparin-se, no perdin detall. Estiguin molt atents als sons del rellotge que els ofereix ràdio, Tiana. Carilló! Això és el carilló. Atents! Que maco. Que maco, la Vinga, vinga, Ara es quals? Ara es quals? preparats, eh? Recordin, uns quarts. Segons quals. Ai, ai, que ens rèu. Tres quals. Tres. Quarts. Tres. Empatau, sí. empatau, empat són lents, eh, Sí. sí. Quars. Avui Ara, ara es compraradas. Una pura. <laughs> <Don>. Dos. Claro. <laughs> ¡Cuatro! ¿Puedeu? ¿Puedeu? ¡Venga! ¡Mintra! ¡Tien! ¡Para un enem! ¡Tien! ¡Tien! ¡Venga! ¡Joder! ¡No! ¡Las de carrer menos la boca ya! ¡No! ¡Oh! ¡No! Y... ¡No! no, no. a acomiadar-nos, eh? Què, pollo, què vols dir? Què? No cal que et la mà per parlar. Què ah, vols dir? Espera, espera. Has de que hi ha guanyant el concurs de per a dinar al Caolira. Ah. Ai, cert, ja se m'oblidava. Convidats, vosaltres, heu Però... estat testimonis espera, espera, espera, de que no hem fet cap mena de trampa per donar el dinar. De totes maneres, com Com sabem que molts de vosaltres no se'n refiu un pèl de nosaltres amb motiu, hem gravat el moment del sorteig perquè veieu que no hi ha trampa ni carton. Dit això... El guanyador d'un dinar de dimarts a divendres és... El Caolila. Un dels millors restaurants de Badalona és... Artur Zapater, felicitats, company d'universitat. No el Jo sí, és company ah. meu. Ah. En breu ens posarem en contacte amb tu, Artur, per comunicar-t'ho i dir-te on t'has d'adreçar per fer-te amb el vale que certifica que has, que has estat el guanyador. I ara sí, posem la sintonia de comiat. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. Anaïs, ja saps que et toca, no? Piropo, no? Quina responsabilitat? Diu l'últim piropo de l'any? No, no De l'any? Sí, no? sí, sí, el primer, no, és la És el primer, és el primer. Va... Oh. No, no, no, és tanta responsabilitat Feliz, que no... Vol... 2010. No, no, no. Jo, el el mi mi mi mi puta, no, no. Vol... no. Jo, Obro mi mi mi mi la puta de la capa, eh, no? El està tot rebossat aquí. I qui, qui el dirà, llavors? Vull que el digui algú. És un piropo que em vendi a mi. A Endavant. ¿Qué pido para Navidades? Una chica como tú. Y se lo voy a pedir a tu padre, si lo conozco. Claro. ¡Oh! ¡Qué bonito. Oh, bonito! ¡Bonito del Norte! Bravo, i colorit, colorat, aquest programa ha finalitzat Gemma Bascón, Sebastián Escolar, Escobar... Escobar, Escobar! Escobar, per cara! Escobar, escobar, escobar. escobar. escobar dona, Paula Josep... Paola, Josep i Ferran, Solà, gràcies per haver vingut i col·laborar a l'últim programa de l'any. Sabeu que podeu tornar sempre que vulgueu, eh? O no. Ja, o no, depèn, ens ho heu dir sí, primer. L'any que ve, l'any que ve, que falta. Que, que ve, va. I a vosaltres, Ferran i Anaïs, us veig al proper programa. Sí. Del, del proper any, ja, eh? Gràcies a No, no, tot... d'aquest any, d'aquest any. any. Ah, és veritat, d'aquest any. D'aquest any, d'aquest any, d'aquest any, d'aquest any, d'aquest any, d'aquest any, d'aquest any, d'a Gràcies a tots i tot, ets Mireu, la vida és molt d'humor i passeu un bon Nadal i un millor any nou. Adeu. Adeu. Adeu. true. You sit on a show keep them laughing as you go just remember that the last laugh is on you and over in the dark Oh, it's available Always in the foyer. The it's got a liver swole, well, you know. All right, it's a lot. Let's get this plate up there. The I can show this man from there in three weeks. You think plays for this bubble? They'll make the money back, you know. I told you. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.